aste buruarrunt bat <totipat> <totipat> Lurreta med <mech>. Baure historia koza Lotura film se eskutik Elkarrek, katxiporretak eta ikastolen elkarteak 2008an abiatu zuten lur eta amets Euskal Herriaren historia egitasmoa zineman ikusteko aukera izanenda, otxaiaren zazpiontatik aurrera. Bai, eta lur eta amets ebertsonaien bidez, Euskal Herriko historiako gara ezberdinetan bidaiatzeko aukera izanenda. Miren, berasategi, ekoiz larekin mintzatu gara. Bai, bueno, 2000-a usturtean genuen proiektu hau, e, Elkar, Ikaslin, Erkartea eta Katxiporretak ez izutuzten liburuak eta ipunak, eta gero, Lotura Fins batu zen proiektura, pelikula ikust, egiteko aukera polita ikusi genuenako. E, 2000-a zazpiko urrian hazi ineneko izten eta horrein bukatu dugut, hau txailan zazpitik aurrera zinematen. Elburua izanik, Euskal Herriaren historia ezagutaraztea edo e, gazte txoen iristea. Bai, guk aventura historia bat bezala nahiko genuk e, saldu, bai e, gure historian, e, gertatzen pasatu diren sasoi desberdinetan, e, aventura ezberdinak biziko dituzte lurreta ametxek. Ez da, historia, historian kokatzen da, baina ez da pelikula historiko bat, aventura pelikula bada. E, filma egiteko zenonako lantaldea osatu da, e, Gidoi Gile zuzendari eta izan dira? E, zuzendariak 1905 negita Josua Pontze izan dira, et, e, Gidoi Hilariak e, Eneko Lazagasti eta Carlos Zabala eta musikaria Jose Herra Zenperena. Eta filma honetan, Lurre eta Metxek Euskal Herria zeharkatuko dute? Garai ezberdinetara eramango gaituzte? Bai. E, historia horretik hasi eta laro egarren bitarte e, abenturak iziko dituzten. Lotura Films-eko Miren Berasategiren adirazpenak entzun dituzue eta jakizue Gastibeltzak Filmak ekoiztetsi eta banaketa etxeari esker Iparraldeko sinema aretoetara hutsaien 12 aurrera iritsiko dela emarraski biziduna hau baina aintzin emaaldiak ere izango dira lur eta ame emarraski biziduna la rumbat hontan e, proiektatuko dute Mauleko Maule baita sinema gelana arratsaldeko lauetan igande hontan urruñako itxasmendizinegelan goizeko 11etan eta hutsaien amapian berriz, miarritzeko lokoa jale zineman izanen da atxaldeko bietan, eta doni bane boban zinema gelan ere, atxaldeko iruterrietan. Hien latza izanen zuela honek akabantza. Urtsailaren zazpitik aurrera zinema aretoetan.